Ось, як ти собі бачиш лісову царівну? Можеш таке уявити? От, зроби мені таку річ, а я тобі віддячу. Данило негайно взявся за роботу, вистачило у нього за тиждень колупання у деревині, а журешті приніс своє різьблення панночці, і вона здивовано і захоплено дивилась на голу дівочу постать, чи не би, Виростала з дерева, укритого густою криластою кроною, і раптом зиркнула на Данила, що стояв хвилюючись, аж кров відлила йому від обличчя. «Так це ж... ну і ну!» Вона нічого не сказала, але побачила, зрозуміла. Дівчина, лісова царівна, вочевидь, була дивовижно схожа на саму «Панночку Ганю!» Панночка хотіла чимось віддячити Данилові, полізла кудись у шухляду, але Данило категорично заперечив, поклонився і пішов геть майже щасливий, сам не знаючи чому. Бо вона не розгнівалась, не розлютилась і не стала нічого коментувати. Їй сподобалась Данилова робота, їй усе сподобалося, і це найголовніше, що вкладав він у те різблення. А він вклав багато свого, багато себе, ніби щось із середини промовляло із нього самого через те дерево до неї. Але відтоді Данило почав сторонитися панночки Гані ще більше. Намагався не потрапляти на очі зайвий раз, уникав розмов, Розповідав, якщо з нею, то короткими фразами, що сказав у відповідь «так» або «ні», або «прошу», «будь ласка» і все. Це дратувало панночку, але вона і далі продовжувала заговорюватися з Данилом і допитуватися у нього про щось зовсім випадкове, що, по суті, великого значення, власне, для неї немало. Що вона хотіла від нього? і сама б не могла відповісти на це запитання, аби хтось задав їй таке впрост. Але не могла не впадати в око уся статура Данилова, його міцне, м'язисте і таке зграбне тіло, його рухи, що нагадували рухи великого, спритного і сильного звіра. Не можна було не замилуватися ним, коли він фехтував із паном, деколи роздягнувшись до пояса. Він був у розвіті своїх молодих сил, двадцять п'ятий, уже йому пішов, і вираз обличчя, і весь його образ говорив про дорослого, сильного і гарного чоловіка, але плебеє від народження, селянського сина, пригрітого паном сироти челядника. Панночка Ганя усе знала, вона все розуміла. Просто мені цікаво на нього дивитися, казала вона собі. Як-от роздивляються на гарного звіра. У кожному разі добре, що серед цих хлопців є хоч єдина, пристойна людина, бо з ким тут ще можна розмовляти, окрім батька та мами? Ну і взагалі, мене вабить його трохи подратувати. Такий симпатичний парубок. Чим більше панночка жартома Загравала з Данилом, тим більше замикався він і уникав її, бо від цього її загравання ставали ніби ще одвертішими. Хоча Данило розумів, що то все гра, однак ночами не міг заснути, вчащав до горпини. Але нічого йому зараз спокою не додавало, і він уже не раз кляв ту хвилину, коли панночка приїхала до села і раптом позбавила Данила нехай хоч якогось, але «Сталого життя, хоч якогось старижня? Бо зараз... Що це?» Літо було у розпалі. Данила посідали суперечливі думки. «Порізно? Все котилося, як звичайно?» Аж якось пан і спани вирішили поїхати до сусідського поміщика у гості на кілька днів – а панна Ганя уперлась, що хоче спокійно побути сама, почитати, і взагалі не має настроїв на гостювання. Наступного разу обов'язково поїде, а зараз...